Dumnezeu noastră pentru că ne preamurate mai ce sală Sincilor. El ai vață de cel mare, Nigori puntător de Dumnezeu și ancuri de auri spintare tuturor. Sința ne vedească, se mântiască pe noi ca un bun și de oameni i vibitorilor, dubește, ne simplu părinților noste Doamne Iisus serisaste Dumnezeu nost ne pre noi Amin. Păzăște-mă, Doamne, într-o acoperimântul într aripilor tale, spune prorocul David. Iubiți cădincioși, acest cuvânt măreț, Dumnezeu îl spune prorocul pentru tot omul de sub soare. Și îl spune, nu gratuit, știa ce... Puterea are acest cuvânt ca rugăciune la Dumnezeu. Omul în indolența lui nu-și seama cât de pândit este de cel mai mare dușman al mântuirii lui Diavolul. El stă ascuns ca șarpele în iarbă iar omul, neaten fiind, este mușcat și i acel venit care cumulat de lungul vieții, îi poate aduce moartea. De-a lungul Dumnezeu i-a arătat puterea diavolului asupra omului, dar omul împleticindu-se în păinjănișul acesta trupesc, mai degrabă în această mocirbă, nu a putut să priceapă. Și acest nu a putut, nu că nu a ajuns cu mintea să priceapă cursele, efectiv nu a vrut. Și una e să nu poți și alta e să nu te intereseze. Cred că mai bine ar fi astăzi, că timpul este și scurt, să lăsăm și ziua Simților, trei erari, care e foarte frumoasă această zi, de praznic duhovnicesc și a fiului risipitor și mai degrabă să tratăm această problemă care este atât de atât de puternică în oameni la timpul acesta. Satana, prin căderea lui Adam din Eden, nu a avut problemă cu trupul lui. Nu i-a luat un măduraz, un măduraz, o parte din trup, i-a luat mintea. Și în momentul când i-a înjucat mintea deja l-a făcut ca o legumă. L-a făcut un rob, o marionetă, un robot după știința de astăzi. Interesul lui este ca să se folosească de om și pe cât posibil să-l ducă în moarte. Prin fel de fel de moment care îi le joacă la nivel de minte și stimulează simțurile, îi încântă trupul carnal. Îl în încetul cu încetul în păcat, mușcând din această momeală a păcatului. Și chiar dacă o execuți, această momeală, adică intri în tumultul păcatului, pentru el o dignă desăvârșită nu este. În orice te-ar tăvăli diavolul, pentru el nu este un somn odihnitor vis-a-vis -vis de tine ca persoană, ca entitate, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Această neodignă pentru el vine de la milostivirea lui Dumnezeu, că știe că omul cât de păcătos ar fi, totuși dacă s-ar întoarce cu mintea, în primul rând, o prin păcatul, gândește altfel și după gândire lucrează pe măsură. El încearcă de nenumărate ori ca o armată care dă război unei redute. Te asediază la nivel de minte, până când muști din momeală. Dar, cum a spus Apostolul Pavel, tot păcatul care îl face omul este în afara trupului. Iar cel ce desprănează, păcătuiește în trup. Vedem la timpul acesta cursele cum sunt întinse atât de discrete la nivel de trup, pe temeiul celor intime. Acest lucru este rezultatul unei psihologii de-a lungul mileniilor. Să vină tard din Evreul și să vadă pe ochi este același din toate timpurile de când este consemnată în istorie. Nu s-a modificat. Și nimeni din lume, nici o creație de-a lui Dumnezeu, nu s-a modificat din statutul care l-are. Din după legea firii, bărbatul și-a căutat pe să se compreteze așișderea și şi femeia pe bărbat. Din cei doi să se nască cei ce-i va lega mai târziu. Dar aceste lucruri făcute după legea Lui Dumnezeu, precum și lumea înconjurătoare, gustând din ea, sensibilizând-o cu ceea ce ne-a dotat Dumnezeu cele cinci simțuri, făcute toate după lege. Și ați observat și frățile voastre, trup cere, dar nu întotdeauna ce cere este bun. Multe femei sunt bărbate în lume, dar una este a ta, cu care ți-ai jurat credință. Și mulți bărbați sunt în lume, Doamne sau Tomișoară, unul ți este apropiat. Aceste lucruri care le-a lăsat Dumnezeu le-a lăsat după om, cum este închegat că El este Cel ce ne știe din toate puncturile noastre, ca să-L vorbesc, te înțelegem. Nici noi înșine, dacă ați observat, nu ne cunoaștem pre noi. Te uit într-o oglindă. Metaforii vorbesc și nu te recunoști că tu ești față de clipa trecută. Singurul este Cel ce ne-a zidit. Diavolul caută să spurcete spurce om cu Dumnezeu. El știe destul de bine că omul, dacă păcătuiește, acel păcat îl face prin neascultare. Și stăpânindu-ne ascultarea și azi și mâine și până la restul vieții, își întoarce Dumnezeu față dinspre om și după cum a spus și Mântuitorul, te găsește moartea în aceea te judecă. <coughs> Singura bucurie care o are satana față de om este atunci când își pune capăt zilelor sau îl încetul cu încetul într-o erezie. Aceste două păcate sunt capitale din care toată biserica, dacă s-a rugat, nu-l poate scoate. Perseverența în capcanele păcatului diminuiază mintea, capacitatea de a gândi frumos, de a avea un raționament cât de cât uman se diminuează. Așa ne este că de ce găsim oameni care cândva au fost undeva sus, în piramida socială. Acum nici măcar la rădăcină nu-i mai găsești. Au pierdut cel mai scump dar cu care ne nobilează Dumnezeu mintea. Când spune prorocul nebun cel ce spune pune nădejda în om, nu a greșit. A zis cuvântul nefeiesc, că de la Duhul Sfânt spune acest lucru. pun cel ce spune, pune nădejda în calitățile cu care se de față de seminii lui. Acelea sunt toate deșarte și tare e sunt, ca iarba de umbră. Cum ai tăiat-o, se și Toate Toată slava și cinstea este mintea. Mintea face aurul, mintea face bogăția, mintea te urcă în sociale. Dar acea minte frumoasă după Dumnezeu, ce minuni făceau sfinții apostoli iubiți credincioși, îngheau morții, până și în umbra lor vindecau bolnavi. Se cutremurau diavolii când auzeau că vin într-o cetate. Nu se mântreau cu acest dar că știau că nu este a lor, este dat. Și acel dar era dat nu de împărat, nu de un prieten, era dat de cel care a murit pentru noi de Hristos. Acesta zicându trebuie să ne dăm seama și intercalez în frază că trebuie. Nu cum se spune testică că trebuie să vă mai spun. Robotic. Trebuie să înțelegem că toate darurile sunt de la Dumnezeu, nebun cel ce crede că El s-a urcat până acolo. Tu ai partea travalului, travalului al tău, biologic, Că te-ai dus până acolo, dar dacă nu binecuvânta Dumnezeu, nu făceai nimic, rămâneai de loc. Satana, care nu uită niciodată pe om, capătă putere din ce în ce. Acolo unde stăpânește păcatul, el stăpânește pe om dar nu poate să o stăpânească definitiv. Ați observat frățile voastre și prin acest cuvânt intru în interiorul omului și a omului din mine, animalului din mine. Păcatul întotdeauna vine ca o negură, așa cum se anunță o furtună și are un preludiu. Și cel care este înțeleg, știe ce vine și se pregătește. Așa vine păcatul întâi în stătul ceasa, te împie, te și te hărțuiește. Apoi să fac păcatul sau să nu-l fac. Iar după ce muști din păcat, Deșa vine obișnuința. Venind obișnuința, data viitoare începi de unde ai lăsat. N-ai spune. punct și virgulă. Continuă de acum. Iubiți credincioși, păziți-vă înainte de a mușca din păcat odată ce muște din păcat e posibil să nu te mai lași și aduci bucurie satanului. Din acest motiv și Dumnezeu își ia darul. Ați observat un lucru foarte discret între noi oamenii, care suntem efectiv trecători prin lume, ca noi au fost de-a lungul istoriei și vor fi. Să nu credeți că cineva din noi, câte zdrahoni ne-am dat noi, am excelat cu ceva și suntem mai presus decât cei ce au fost, ce sunt și vor fi. Tot o ladă de gunoi suntem. Dar când ne uităm la prietenii noștri, la semenii noștri, poate la dulez, ai niște simțăminte față de cineva că ți-e fiu, ți-e rudă, ți-e prieten, sau iubit sau iubită. Dar în momentul când îl vezi că statornecește într-o greșeală, dar o greșeală premeditată făcută, îi acord circunstanțele atenuante. Iar îl mai scuzi, iar îl mai ieri, și apoi începi să te răcești, începi să te distanțezi. Că una este când ești în preajma unui bolnav și are toate motivațiile. Este bolnav, merită atenție și alta când este integru și premeditat, faci aceste lucruri. Ați observat cu copiii prăților voastre, care acum au altă, cre altă creștere, creșterea bulevardului, au un dicționar ieșit din comun de acum, un imbaj care deja mulți dintre noi nici nu mai pricepem. Parcă au ieșit din niște tiptice omenești. Și toate aceste lucruri îl fac să uite de unde a plecat și că este trecător prin viață. Este o înșelăciune drăgească. Poate mă văți condamna că sunt prea conservator, sunt un închistat, sunt un retrograd, unul bătut în cap, mai te înțeles, să mă facă cum vor fiecare... Ne-a plăcut știința, ne-au plăcut multe lucruri în viață decente, ca să nu fiu înțeles greșit. Dar raționamentul în toate este o cumpănă în toate, este o măsură. Uitați-vă la fii în a au uitat măsura în urmă, nici nu mai există. Și deja vă luptați cu ei ca atentatul se dă la minte, îi strică mintea. Sociologii, psihologii lumii se cutremură și se impacientează pentru ceea ce se întâmplă astăzi în lume cu tineretul. De aici oare? Să ne gândim singur. Nu intrăm în dedesubturi. Nu cumva se face un atentat la ființa umană și totul este premeditat. Sunt niște protocoale, le zic așa, nu de la Toronto, de la Asionului, în care stipulează destul de clar, de să-l distrugem pe om. Ei vom da pe piață toate momentele, și în special cele intime, acolo, ca să omul. Mușcând în această momeală, deja au din plicile omenești. Ați auzit în Evanghelia Fiului de astăzi, grisitor? Întâi a dat târcoale diavolul la minte. Ne gândim de ce când era prunc în casa tatălui său și era înconjurat de atâta dragoste și prețuire, nu a gândit așa. Tocmai când a apărut pubertatea. Atunci a venit, a venit acea învăluire a minții. Câtă hărțuire o fi avut în mintea lui până când a decis, a mers în fața tatălui lui, cu atâta prestanță că este bărbat de acum. Te rog, tată, să-mi dai toată averea care mi se cuvine. A luat averea și a plecat. Unde s-a dus? Într-o țară depărtată. Oare de ce? Nu putea acolo, lângă gardul tatălui lui, să-și cheltuiască averea? Nu băia să mai audă desfacul tatălui și a mamei. Când dintre părți de voastre nu îmbrăcați haina acelui părinte, care într-o zi soarele s-a întunecat, părut pentru totdeauna? Și de ce? Din cauza că legămintele fiești, acele legături puternice, sentimentale, te aduce în neom, om Zâmbetul de altă dată, bucuria care îți umplea toată ființa, sau au și tu ești sub durămături. Iată lucrarea diavolului. Iubiți dincioși cei care ați fost atenți la rugăciunele Sfântului Vasile și a Sfântului Ioan, când pomenești acolo, ieși din lungă, din pădure sau vraja cu stele, vraja cu mord, vraja cu păsări, să nu credeți că acolo e numere Sfinții să se afle în treabă. Toate acestea au fost și încă sunt și vor fi. Vrăjitoriile la timpul acesta au luat niște dimensiuni incomensura, ele pot să meargă de la înșelăciune cu de niște nemernici care și-au pierdut ca tâpii, toată averea și meritau, dar merg până la crimă. În niște cercuri oculte se practică aceste lucruri. Și în treptele superioare, nivele până la 30 și mai sus, acolo se discută direct cu diavolul. Au păpuși cărora le dă nume, le vrășesc. Și când le-mi în inimă, acel pentru care este vraja, chiar moare. Aduceți-vă aminte la Sfântul Macarie, dacă nu mă înșel, când un bărbat intră cu o iafă în curtea mănăstirii, o trăgea de căpăscu, și îi spune un ucenit, Părinte, ce caut acest om cu dobitocul lui aici? Iar stariu ți zice, dragii mei, nu-i dobitocul ăla, e femeia lui. Un oarecare care a pus ochii pe femeia acelui bărbat creștin fiind și el și ea, i-a arătat un chip de animal. Așa i-a schimbat mintea, încât ca așa o vedea. I-a pus că păstru cap să o ducă la rugăciune, la biserică. Și într-adevăr, după rugăciune puternică, a luat chip de om. Uitați-vă în casele frăților voastre, până mai e te copleșeau cu adunările. Te făcea prințesă sau s-au prins și de mâine nu mai ieși din cuvinte grotești, fără numai mai i-a schimbat mintea. Iubiți credincioși, vedem sinuciderele care sunt din ce în ce mai puternice la timpul acesta. Sunt tineri care sunt stăpâniți de acest viciu, aș putea să spun, acest microb. De vreme ce viața nu, nu ți-a dat-o nimeni decât Dumnezeu și El ți-o întreține, nu ai ce să umbre acolo. Dar atâta te necăjește diavolul, iar tu neavând credință în Dumnezeu, de și îți faci acest lucru. Am cunoscut odată o tânără care s-a certat cu prietenul ei. A făcut o criză încât că a luat un ciocan și își vedea peste mâini. În criza aceea a luat verde de Paris. A pierit ca un pui. Toți care încearcă să se sinucidă și nu reușesc, din diferite motive, dacă nu-și mărturisesc păcatul să găsească un duhovnic care să o scoată din această culpă, tot o face, mai devreme sau mai târziu. Ați observat că majoritatea sinuciderelor care au fost mediatizate au fost comentate ca mai fost tentative, nereușite, și bărbați și femei. De ce vin aceste lucruri și să aduci cea mai mare bucurie satanei? Că știe că de acolo nu te mai întors niciodată necredința și te copleșesc păcatele. Te duci ca un nemernic părăsindu-ți obârșia ta, părăsindu-ți statutul tău de chip și asemănarea lui Dumnezeu în țară departe. Și ce faci acolo? Îți cheltuiești averea toată, iar averea, ca grăit evanghelistul, pe de la Mântuitorul, că Mântuitorul a spus această pildă și-a narat evangelistul. Vorbește în acești termeni ca omul să înțeleagă averea să nu credeți că sunt case, moșii, vine, benveuri sau mai știu ce, hârburi. Este darul cu care te-a nobilat Dumnezeu partea ta cuvântătoare, mintea. Să nu credeți că există om în lume sau a existat cândva atâta de frustrat de Dumnezeu și n-a avut darul. În general, cei care sunt handicapați fizic, i-a dotat Dumnezeu cu o minte care excelează față de ceilalți. Sau fiecăruia cum a dat Dumnezeu darul și toți oamenii se bucură, dar trebuie să ajungem la el. Avem viață și dragi credincioși, cum spunea un medic, o doamnă doctor, vizavi de acest sindrom al sinuciderii, de ce să faci acest lucru? Gândește-te că ești câștigătorul din cel puțin 5 milioane la concepere. Tu ai câștigat. Așa că înțelept este să nu ne uităm în stânga nici în dreapta. Cine a ieșit prin ușa din dos și că ai venit fastos precum Caligula. Să nu vă spăimutați de lucruri acesta? Mă uit la acest om atât de obitic. Mie mi rușine de el. O bucată de pâine o mănâncă numai cu surături și călcată în picioare. Ce înseamnă să intri într-un angrenaj, fără numai că mintea e lucrată nu nominalizez, că știu că aveți destulă minte și înțelepciune. Nu vă lăsați pradă satanului. Acum prin știință se umblă și la mintea omului. În curând va veni și acel blestemat de cip. Să nu fiu socotit că sunt împotriva lucrurilor. Cel ce ne-a zidit nu ne-a pus păzitor, deși este prezent tot timpul lângă noi. Nu ne turbură nici când suntem în bine, nici când suntem în rău. Și nu dă voie nici satanei care este cel mai mare dușman ca să ne facă rău sau să se arate. Iar tu, om fiind, ai căzut în ultima treaptă în care mai poate cădea un om, nici diavolul nu poate cădea, să-l urmărești tot timpul. Și aceste lucruri să fac cu o tentă puternică, de a-ți distruge Dumnezeul din tine și apoi să pleci pe alte cărări. Omul atunci devine marionetă, manipulabilă, devine ca o cârpă, o legumă, când mintea lui nu mai lucrează, măcar într-o scară mică, microscopică, cele dumnezeiești. I se ia până și instinctul de a fi om și îl face fiară. Dragi credincioși! Dacă l-ai pe Dumnezeu în tine, dar Dumnezeu nu la nivel de vorbă, este să tu Dumnezeu de vorbe, că din vorbe l-au lăudat eu un mii de ani. Inima, cum a și spus acest popor care mă binecuvintează din buze, iar din inimă mă bleseamă. Să-L aveți pe Dumnezeu în inima, acel Dumnezeu lucrativ și să lucrezi pentru El. Că degeaba vii de la păcat și te duci și-i ochii cumva, vai dragă, ia o floare de la mine că sunt soțul tău. Să-ți cumva, tot miroase, tot e știe ce luchea ești. Te dai în tot singur. Dar la Dumnezeu, care ne știe tot ce este în noi, noi, precum și a spus și Apostolul, și cel lucrați și ne gândit de mine, tu, Doamne, o știi. Să nu vă fie frică niciodată de Satan. Să fiți niște oameni optimi și puternici. Știu că mulți aveți coșmarul. El vine în toate formele, se face și în chip de înger și Maica Domnului, în chip de, de, de lumină a tuturor sfinților și în chipul lui Hristos. Un singur chip nu poate să-l ia el, de jertfă și Hristos pe cruce. Nu poate. E prea mare smerenie pentru el. Iar dacă ești naiv, te arată, ești slută sau un slut și te poate arată că ești cea mai mare divă, să nu crezi. Mulțumește-te cu cât suntem. Să fim smeriți că dacă totul din noi și ce lucrăm îmbrăcăm în haina smereniei, cu siguranță vei fi un om de care se va înspăimânta. Așa ne explicăm de ce Mântuitorul a venit în smerenie. Bogat fiind, făcătorul cerului și al pământului și a venit în smerenie. Întâi satana te lucrează la mântrie. După ce ți-a inoculat acest virus, că tu ești cineva, începi să slătești din cele frumoase, hotărârea ta frumoasă, lucrativul tău, se diminuează. Și în felul acesta ne explicăm de ce oamenii sunt atât de volnavi, haotici, volnavi gândesc și spun la minte. Iubiți credincioși, poate v-am ținut prea mult, în cer scuze dar este o problemă primordială în viața frăților voastre și a noastră a tuturora. Nu fiți oameni impulsivi, grabni la mulie, au fost alții înaintea noastră și am văzut ce au pățit. Nu fiți hrăpăreți, nu cuceriți ceva pe necinste, sau în ceasul necazului să vă duceți după unde spune pune țața tare, du-te prin chitila sau eu știu pe unde să te duci. Nu faceți lucrul ăsta. Sau învâți o ceașcă de cafea și uți în ei. Acești. Fiți oameni categorici. Nu vă certați că ce se întâmplă astăzi și în țară și în lume, este motiv de ceartă și în jurături ca la cușa cortului. Mergeți mai departe. Luna nu se termină cu noi. Lumea din totdeauna a fost meschină și mai ales politica și celelalte. Înțelept este să mergem pe cărarea ceea bună și să ne păstrăm identitatea noastră pe chip și asemănare a lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu să-i dă-n saabă vecilor. Amin. Amin. Amin.